Octavian Paler Poeme în lectura actorului Liviu Crăciun aceeași vârstă. Am exact vârsta la care Don Quixote și-a început aventurile. Am aceeași vârstă și iubesc lumea la fel. Nu-mi mai lipsește nimic. Poate un scutier îmi lipsește, dar nu-i nimic. Voi porni singur la drum. Am aceeași vârstă și aceeași nevoie să cred nu mai lipsește nimic Poate-mi va lipsi rozinanta, dar nu-i nimic Voi merge pe jos Și poate morile sale de vânt Dar nu-i nimic Le voi inventa și pe ele Am aceeași vârstă cu Don Quixote Și drumul mă așteaptă și în afară de un scutier De rozinanta și de morile sale de vânt nu -mi mai lipsește nimic. Bada. Eu m-am născut după decar. Domnului Helderlin. a scris undeva într-un vers: La ce bun poetul în vreme de secetă? Și tocmai asta îmi dă la să mă adresez unui mare poet și să spun că adevăratul curaj, adevăratul curaj al poeziei, nu este probabil să cânte ploile când toată lumea le vede. Adevăratul ei curaj. E să vadă cerul pârjolit și să spere. Și înainte de a fi ploaia adevărată care udă câmpiile, ploaia să fie astfel speranță și cântec. Poetul anunță cetății, pământului, că ploaia există. Anunță oamenilor că au datoria să spere. Un poet în fața unui cer ars, în fața unui câmp pârjolit și care nu e în stare să cânte și să creadă în ploi, să ne aducă aminte că ploa există, că ea va înflori pământul bolnav. Așadar, un poet care nu e un profet al speranței, un poet cu buzele arse, care nu simte nevoia să cânte ploile lumii, n-a înțeles că poezia e în primul rând o formă a speranței. La ce bun poetul în vreme de secetă? Să cânte ploile tocmai atunci când avem cea mai mare nevoie de ele, când ne lipsesc și ne dor, când soarele arde și mâinile miros îndoială, când arbor de nisip se risipesc la cea mai mică adiere, când amintirile au gust de eroare și speranța, e un cuvânt dificil. Și cel care cântă ploile riscă să fie disprețuit și lovit chiar cu pietre, urmărit și de zei și de oameni, pentru nebunia și curajul său, care cântă ploile, care cântă torentele, când oamenii ridicând brațele rămân răstigniți în aer ca pe dealul Golgotei. Cine să anunțe ploile dacă nu poezia? Cine să aibă curajul să vadă pe cerul gol nori de ploaie? Cine să-și ia riscul de a profeți ploile dacă nu poezia? Cea care a stat cu grecii sub zidurile Troiei și cea care a coborât cu Dante în infern? Nopțile Nopțile când îmi amintesc iarăși de noi, totdeauna pe și amenințați totdeauna, îmbrățișat sub ghilotină mereu, totdeauna obsedați de timp și de noapte, Hăituiți de umbre în care ne recunoaștem pe noi. Totdeauna ca în prima noapte a lumii. Și totdeauna vorbind despre sfârșitul iubirii. Totdeauna amintindu-ne de mări și de soare. Și totdeauna pe acest nisip negru al nopții. Fără să știm dacă mâine vom mai fi împreună. Totdeauna așteptând cuțitul ghilotinei să cadă. Totdeauna despărțirile. Totdeauna dragostea amenințată de alții și de noi înșine. Totdeauna sub acest soare negru care ne luminează când se ating mâinile. Totdeauna înfricoșați că mâinile noastre vor ajunge la capătul dragostei noastre și totdeauna visând să ne iubim fără să știm dacă suntem primii oameni pe lume sau ultimii, dacă lumea începe cu noi sau sfârșește. Totdeauna dragostea în umbră ca înțelepții lui Rembrandt, ea care n-are nevoie de înțelepciune, ci de speranță. Și totuși, dacă va muri vreodată dragostea noastră, va muri nu din pricina nopții, ci din pricina că noi înșine am amenințat-o prea mult. Impostură Ceilalți lupi M-ar sfâșia dacă ar ști că urletul meu E în realitate un plâns. Jocul Mai am o scoică și câteva pietre. Cum să clădesc din ele o mare și un țărm, unde să stau pe nisip? Și cum să mă conving că am fost pe un asemenea țărm, urmărind fericit o pasăre, care acum nu mă mai lasă să dorm. O scoică și câteva pietre și un nume ciudat, pe care nu-l înțelege nimeni. Și speranța mea de a ajunge să nu-l mai înțeleg nici eu într-o zi. Sărbătoarea s-a terminat. Îmi aștept pedeapsa lângă tribunele goale. Dar eu am văzut arzând la miez un nor, și am auzit cântecul care în cai sălbatici. Îți spun, țărmul acela nu e o simplă poveste, eu am văzut norul și am ascultat cântecul. Și înainte de a mă învinge, soarele m-a făcut fericit. Venus din Milo Undeva în urma noastră Trebuie să fie o insulă unde păsările țipă ca la începutul lumii Și oamenii învață primele cuvinte Unde o femeie descoperă arta desenând cu degetul penisip Conturul umbrei iubitului ei Undeva în urma noastră trebuie să existe, înaintea cuvintelor și înaintea tuturor rănilor, trebuie să existe un cuvânt cu care am putea mărturisi totul. Sau trebuie să existe o tăcere egală cu toate cuvintele. Trebuie să existe o apă limpede care nu se umple de sânge când țipă o pasăre sau ne aduce aminte. Trebuie să existe o apă limpede, de care să nu mă mai tem să mă spăl cu ea pe mâini și pe față și pe urmă să mă privesc liniștit, fără tristețe și fără să fiu nevoit să surâd, uitând ceea ce ne-a făcut vinovați față de noi înșine și față de alții. Dar unde este această insulă, domnule Gogen. Dacă dumneavoastră în Tahiti n-ați aplat decât că a spera Înseamnă aproape a trăi. Unde este această insulă dacă nu noi înșine? Le pesce se le grec, ziceați dumneavoastră înainte de asta. Adică vina noastră este aceea de a fi construit Partenonul, de a fi sculptat și admirat pe Venus din Milo, nu, domnule Gogen? Povestea dumneavoastră mă călăuzește, de fapt, spre concluzia că, după atâtea secole și atâtea greșeli, după atâtea speranțe și atâtea amânări, nu mai trebuie să căutăm fericirea decât lângă mâinile noastre. Nu i putem cere artei să se întoarcă înaintea cuvintelor. Și dacă într-o dimineață păsările vor trece pe țărm, amețite de soare, și nimeni nu va mai spune despre ele decât că sunt niște păsări amețite de soare? Și dacă într-o zi valurile vor lăsa pe nisib niște urme ciudate, și nimeni nu va mai spune altceva despre ele decât că valurile au lăsat pe nisib niște urme ciudate, atunci uitați-vă bine la trupul Tehurei. Poate veți descoperi în flacăra rămie. O zeiță de marmură, recăpătându-și din cele două brațe pierdute un braț, pentru a desena, imitându-i pe oameni, conturul umbrei iubitului ei, chiar fără să știe ce arta. Digul Marea lovește digul pe care în seara aceea n-am avut curajul să mergem la capăt. Piatra udă luneca și la un pas de noi era ruptă. Dacă eram neatenți, ne puteam prăbuși în apa ce de dedesubt. Dar am fost atenți ca totdeauna, atât de atenți încât într-o zi vom renunța să mai pătrundem pe Dig. Ne vom mulțumi să ne aducem aminte de El, apoi ne vom aduce aminte mai rar și îl vom uita în cele din urmă. Vom uita că într-o seară eram poate hotărâți să mergem la cap. Acum, chiar dacă aș merge pe dig, Nu mai pot să o fac decât singur. Pot aluneca sau pot înainta curajos. E tot un Și-aș vrea să uit în ce zi mă aflu, În ce an și unde... Să ascult mare lovindu-se într de dig. Să mă întreb cine sunt, ce vârstă am și ce caut aici. Și de ce m-am oprit în fața acestui dig ca și cum l-aș cunoaște. Singurătate. Voi care vă întoarceți acasă și după ce ați închis ușa spuneți bună seara, voi nu știți ce înseamnă să intri pe ușă tăcând. Noaptea Sfântului Bartolomeu În noaptea asta se întâmplă ceva Păsările nu se mai pot stăpâni și spun rugăciuni În timp ce vântul ascunde cuțite străvezii prin copaci Și stelele au insomni, palide toate de frică Se întâmplă ceva E noaptea Sfântului Bartolomeu, și aștept să ne vântul în casă, să mă omoare din pricina melancoliilor mele. Memorie: O pasăre cu o singură aripă și cu alta transformată în lanț. O pasăre cu aripă rămasă să spere și alta pe care o trăște în zbor. O pasăre îmi trece noaptea prin somn și dimineața o găsesc răstignită în același loc unde seara am lăsat-o lovindu-și lanțul cu aripa. Lecție inutilă de logică Așa se întâmplă logic. Plecăm și sosim undeva. Plecăm pentru o clipă, pentru un ceas, pentru o viață. Poate nu trebuia să plecăm, dar problema nu e asta, ci faptul că sosim undeva. Totdeauna sosim undeva. Poate nu sosim la timp, nu sosim unde trebuie, nu sosim unde am vrut, dar sosim undeva. Și câte vreme sosim undeva, totul e logic. Chiar dacă logica și fericirea sunt lucruri total diferite. Totuși, am plecat și am sosit undeva. Am greșit drumul, dar am sosit undeva. Dar când nu mai sosim nicăieri, totul devine ilogic. Spre ce ne ducem dacă nu sosim nicăieri? Moartea lui Socrate. Sunt singur de ce tremurați Și sentința e dată De ce tremurați Din vorbele pe care n-am apucat să le spun Se scutură tăcerea îmbătrânindu-mă Nu-mi cereți să mint cu aceste cuvinte Cu care mi-am descoperit moartea Și nu înțeleg de ce tremurați O treabă e doar pregătită și sunteți prea palizi pentru niște ucigași cum se cade. Focul Nu e adevărată povestea că oamenii au descoperit focul lovind două pietre. Focul a apărut altfel, când singurătatea primului om s-a lovit de prima întrebare. Când un om s-a gândit să prefacă rănile lui în speranță să lumineze mâinile și teama de el. Poate focul n-a fost decât un mijloc de a lupta împotriva cenușii, Când vulturii coboară în noi și ne temem. Moartea cuvintelor un chip de nisip Și mâini de nisip Și limba în gură Mi-e tot de nisip Nu mai pot să spun nimic în apărarea mea În acest tribunal de nisip Cu lumini de nisip Gretieri de nisip Amintiri de nisip Și cineva care întoarce clepsidra Tot ce am iubit s-a transformat în nisip. Tot ce-am greșit s-a transformat în nisip. Și judecătorul de nisip mă judecă și mă condamnă la moarte pe un eșafod de nisip. Elegie Mai bine să umplem cu flori toate craterele vulcanilor, Să uităm morții neîngropați și vântul să caute singur ce mai e de găsit prin cenușă. Mai bine să ne ducem departe de rănile noastre, să nu regretăm nimic și să cultivăm trandafiri. Mai bine să fixăm sărbătorile în zile fără memorie. Mai bine să ducem ucigașilor crini și să-i declarăm inocenți. Mai bine să convingem pantomele să ne lasem pace, să ne ducem departe de rănile lor și cât mai discret, să nu deranjăm cu tristețile noastre pe nimeni, înainte de a spune că toate acestea sfirești. Cei care am fost la Troia Această dragoste Această lumină care nu mă cruță Care mă obligă să-mi aduc totul la minte Și cerul, așa cum îl știu, strălucind după ploaie Cerul ca un obraz de copil Dar nimeni nu mai vrea să audă de consolări am fost poate naiv când ne-am suit pe corăbii. Am crezut tot ce ni s-a spus. Marea fierbea ca sângele nostru și când tăceau valurile, nu se auzeau decât vorbele noastre trufașe. Atât eram de convinși că înțelepciunea e un cuvânt găunos. Apoi, corabia noastră a mers prin nopți în care lumina era un fel de amintire ciudată și printre păsări albe care zburau între noi și greșelile noastre și nu ne mai separa de zei decât moartea. De ce trebuia să fiu vinovat când eu n-am brute decât să rămân credincios? Uneori, Vântul mă face să cred că totul a durat doar o clipă, când eram stânjeniți amândoi și nu mai știam ce să spunem. Dar nimeni nu mai vrea să audă de consolări, iar păsările albe care zburau pe mare între umbrele noastre și zei, îmi amintesc că acestea sunt și nu altul. Aceștia suntem și nu alții.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 Dar eu știu că marea există și există și țărmul. Există în zori plaja goală și există urmele care ne fac vinovați. Există corăbile care ne-au dus la Troia și există iubirile pentru care n-am avut vreme destulă. Există amintirile. Și există pescărușii țipând, există nisipul de care mă lipeam gol la și există locul gol de lângă mine, există toate. Numai tinerețea s-a dus în acest prea lung asediu al troiei, în această eroare spre care ne-am dus liniștiți. Gustul ucigaș al plecării. Am cutreierat ani în șir mările și când ne-am întors ne-am dat seama cât de puțin ne îndepărtasem de țărm. De fapt, nu ne îndepărtasem deloc, eram tot acolo și iubeam aceleași lucruri. Numai că eram mai bătrân. Și ne venea greu să surâdem. Ne-am pierdut la troia obiceiul de a surâde ușor Și iubim altfel, mai trist. În rest, suntem aceiași și iubim aceleași lucruri. Iubim. Suntem obosiți. Și nu ne mai separă de zei decât moartea. Am văzut cum se golește clepsidra. Și cineva dintre noi spunea că și mormintele mor, nu numai cei ce au coborât să le umple. Și poate așa trebuie. Altfel, mormintele ar cucerit toată lumea. Suntem obosiți? Dar acum știm ceea ce știu și zei, și poate chiar mai mult, am descoperit în noi înșine lucrul cel mai important pe care trebuie să-l știe un om. Această dragoste, această lumină și vântul care nu ne cruță, care ne obligă să ne aducem totul aminte. Poveste simplă și, deodată, amintirile îmi buzele. Și, deodată, simt masca de piatră a Sfinxului. Și, surâd cu buzele mele de piatră. Totul s-a întâmplat cu Milenii sau cu câteva clipe în urmă. Și, surâd chiar acestei dileme. Și masca de piatră mi se lipește pe față. Și nu o voi mai smulge decât pentru a arăta spingșilor Care dorm în deșert obrazul meu viu. CURSĂ Mai departe de moarte, mai departe de viață, mai departe de dragoste, mai departe de mine, mai departe de noi, mai departe de cei care am fost și de cei care am fi putut deveni. Și cursa continuă. Da. Da. Nu e totdeauna o înțelepciune să spui că muzele tac între arme. Cuvintele mele sunt aici și le strâng ca pe o lance. Mamă, iartă-mă. Nu puteam altfel. Știu ai tăcut toată viața și ar fi trebuit și eu să fac poate la fel. Dar trebuia odată ca din tăcerea noastră să țârșnească un strigăt și iată-l, în umple gura de speranță și lacrimi și de o însorită. Ce mi-aparține nu mai știu mie sau mormântului meu. Dar aceasta aproape nu mai are nicio importanță. Cândva, cândva au fost niște nuci în grădina aceasta, Dar nuci au fost tăiați, iar fantomele lor stau în soare acum și mă așteaptă, În timp ce cocoșii țipă ciudat. Poate anunță moartea nucilor de demult, sau o sărbătoare, Căreia i-am uitat înțelesul Și numai lumina e plină de remușcări Pentru tinerețea nocilor și -a Ar trebui să fug, or să se oprească vântul, Să nu mai clatine crengile merilor și fantomele Poate astfel se va lămuri și înțelesul cocoșilor care țipă. Dar cioturile nucilor se întunecă de atâta lumină și mă feresc să mai fac vreun pas de teamă să nu țipe cocoșii din nou. Să nu mă ucidă.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 Avem timp să privim nori, reclamele sau un accident care. Avem timp să ne alungăm întrebările, să amânăm răspunsurile. Avem timp să sfărămăm un vis și să-l reinventăm. Avem timp să ne facem prieteni, să-i pierdem. Avem timp să primim lecții.